Our friends are on the many more of them live next door, and the band begins to play. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. Ja, god afton mina damer och herrar. Det, det, det lyssnar sig ett program från kulturföreningen i alla Sverige vakna. Och eh, vi har den 7 december 2003. Tiden går fort. Eh, När man jul och alltihopa. Jag ska öppna en idag tänkte jag. Det är 2100 ska radion på och en vanlig bordstilofon i första hand, annars kan det bli undliga fenomen. Och vi har minus tre grader så det har blivit kallt nu och det har behalt allting under ungefär tusen hectopaskalle i luftstycket. Och nu har vi börjat gå upp igen. Det var långt, långt ner igår och så. Så det var för lågt lågtryck igår. Nu ska vi vänta så ska vi se. Om det kommer en signal tid så ska vi ta... Och ko koppla upp där. Hallå? Hallå? Det e ja. Ja. Var, det e var det ekar, Ja. Vad är äkar? Ja, jag vet inte vad det beror på. Vad det beror på. Jo, jo hörru, du, e jag kan komma med ett glatt budskap till dig. göra. Ja. ja. Det är det att den här kylan som har blivit påtaglig nu idag. Det är sex minusgrader har jag hemma vid här. Den ska avta nu så att e jag hörde på Vedelleken tidigare att. Eh, tisdag skulle onsdag ska det bli mildare i alla fall Ja, för att det, annars så kan jag halka och kan inte gå och handla knappt Det är det som är problemet Jag kan inte hålla på med det Du eh, de, de, de vet att få hem med varor i små plastaskar som inte räcker till någonting Nej, du har väl rätt långt att gå åt. Du måste väl gå ner till tunnelbanan där då? Nej, jag brukar förvänta på bussen, för att förr fick jag gå till tunnelbanan förr tiden när jag jobbade och sletade mina leder och allting. Ja, det är ett jävla slit och släp det där. Ja, och okay, jag var Men... tvungen att gå det långa vägar och handla och tung potatis. Ja. Moror, jag ville att du skulle köpa potatis. Ja. Men nu känner man, man, man känner det, hur vilken skillnad det är nu. Nu är det ungefär 6 grader. Så att man ty jag tycker det är behagligt. Jag gillar mest när det är helst 5-6 plusgrader. Ja, ja, problemet för mig är ju det att när man blir kallt så blir benen bli sämre och sämre och ja. stelare och stelare. Och det funktionerna, osäkrare aldrig Alldeles babs har ju råkat på några äldreboenden nu också. Eh, du vet, för, fick ju inte jag ta emot besök och... Det här, och det var hon satt, som satte sig bistrunde Jag Såg du den där filmen i veckan nu? Ja, det gick ju för ett par dagar. sedan. Ja, hennes vänner då, det var jag och Malmsjö och, och många andra, den här kända radioteknikern, jag kommer inte ihåg vad han heter nu. De åkte ju dit, men de fick ju inte träffa henne. Nej, jag hörde, såg ju det. Och det var en, en kvinnlig eh, förmyndare som var så dum, tycker jag. Och, och <skratt> Man riktigt nu så den där kvinnliga förmudan. Man måste säga, det var en riktig bitch. du var en var sak, häxa. En. var en riktig jävla otäckt kärringar. Ja, usch, att, man ska, att Man ska kunna råka ut för sånt på gamla dagar. Det var rent rusk, jag tyckte jag. Men Alice har ju blivit... Alice, är ju fan, hon är ju... Hon var ju 90 år. Hon är plus 90, vet du. Ja, och hon... Är... <gör> <gör> att ja, men det hade ju resten kvar, hörde jag allting. Alltså, ja. det. Ja, det är tråkigt för när man, man blir ledsen och förbannad på så här översättningar. Ja. Det, det verkar som att det har gått prestige i den där vet du. ja Jag som fastnade på kyrkogården så där borta, och var ja. på att komma ut. Då det vet att vi kan hota med juridiska åtgärder och allt möjligt om vi inte vill komma hem och ersätta sändningarna här ja. jo nu kan jag meddela dig också att våra östersjöfiskare som fiskar här ute nu i Ålands hav och runt kusten här de har tagit vill inte bli skinnade med massa mellanhänder utan nu säljer de fisk någon gång i veckan vid Stureplan det är ju bra jaha så de eh, gjorde premiär för en tid sedan. Det är ju så nämligen att fisken som fångas här ska fraktas i fiskemarknaden i Göteborg. Sen ska den fraktas tillbaka till Stockholm. Det är ju, ja det, är, det, är, det går nog och sen är det fort att det ligger kallt och så. Nu gör fiskarna så att de fångar fisken sen säljer de den själv vid, vid eh, Stureplan. Jaha får de det då? Då får du färsk fisk. Ja. Du, vet, du minns väl när du var grabber, du kommer du ihåg Munkbron där? Där låg det såna här gröna fiskeskutor, kommer du ihåg det? Ja, det minns vi till så Där kunde man åka ner, vet du, och, och gå in där. Och där inne hade de en sån här en, liten en, damm, och, och hade färsk fisk alltså. Eh, det var ju fantastiskt. Du, och det var ju fiskare som kom direkt till de där små båtarna där och levererade fisken. Och sen hade de en liten sump där inne, vet du. Där fisken simmade, va. Ja. Så att det var ju, man fick ju dags färsk eh, dagsfärskfisken alltså. på stebinen. Det... Jag åt inte så mycket fisk. Det fanns en fisk här i Hammarby som hade ganska bra varor också. Ja, jag saknar de här och du. För i världen då fanns det kvartersbutiker, bagerier, konditorier och järnaffär. Äh, nu måste man åka ja, till. Och det så vi också vid, sig, stran, en bra mm. Nu måste man åka till varuhusen. Ja, och det är ju Det är trångt. Ja. och jävla trångt och går Jo, jag hörde förstår du på radion med eh, Kent, vet du, som brukar ringa igen han hade fått fram en del statistik på hur mycket sjukvårdspersonal det fanns i Sverige. Va? Aha. Och det visar sig att vi har en massa läkare här. Men det jag tycker råder brist på. Det är antalet vårdplatser. Ja. Det, det är det det är brist på. Du vet, de ska bygga det här nya Karolinska sjukhuset. Och det, då, då visade det sig att. De kommer ha färre vårdplatser än det gamla sjukhuset. Och ändå ökar Stockholm varje år med cirka 30-35 000 människor flyttar hit. Ja, och bara läckarna kunde bota sjukdomar. Är det Nå, De, men, De, jag tycker det blir ingenting. Då var, då var, då var ordförande i Stockholms läkarförbund. Han gick ut och anmärkte på det där. Han tyckte det var hotellcykelfel. Va? För att i och med att... Vi blir ju fler och fler varje år. Och har du hört det senaste? Vet du vad SM ska göra nu då? Nej. Jo, de, de diskuterar om att de ska ta bort eh, stolarna, eh, sofforna i tunnelbanan. Och minska antalet sittplatser så att de kan få in fler människor. Ja, du. men det orkar man ju inte stå. <laughs> det är ju inte klokt. Du? du vet att... Är det så att de minskar antalet sittplatser då kommer de här som de vill ska åka tunnelbanan, bilister då tycker de att det är så jävla jobbet så då fortsätter ju de åka bil, eller hur? Ja, det är skrämpint. Ja, visst. ett Du tänkte gå på tunnelbanan om du, låt oss säga att du jobbar nere i sitthus, så kanske du bor ute i Farsta eller i ja. behöver stå hela vägen en 30-40 minuter. man jobbar så kanske folk har Jobbat en hel dag. Ja, det är väl att jag inte håller på för jag fick inte åka på den tiden när jag jobbade. jobbade också, men ja. då fanns det jobbplats i Jag vet, på 80-talet du berättade kompisen när han jobbade på ett tumba pappersbruk, vet du, ja. där, de gör det, där de trycker sedlarna. Ja. Då sa han på 80-talet då när han åkte dit, fanns alltid sitt var aldrig trångt i vagnarna. Men sen när man kom in på 90-talet, vet närmar man sig millenniumskift, då, då var det så trångt och jävligt, vet du? Ja. Och sen hade han ett jävla osmak med, för när han jobbade ute i mitten av 80-talet. Om du kommer ihåg de kalla vintrarna, 85, 86, 87, det var ja. neråt 20 minus. Ja, då funkar ju inte de där pendeltågarna. Han kunde få stå en 2 tre timmar ibland innan, innan han kunde äh, åka hem, vet du? Fruktansvärt. Det var ja. italienska vagnare och de pallade inte med den här med kylan. Nej, det var väl eh, snö och så kom äh, in, eh, och Nej, det är befängt tror du. Jag, ja. tycker, jag vet ju, sjukhus, apropå sjukhusvård, va, så... I, när det gäller Alice Babs när man ser det, jag blev nästan chockad alltså att de kan behandla en människa så illa hör du ja ju verkligen, jag vet ju själv eh, du var inte roligt, det med sjukhuset, det var ju en elända att jag skulle komma dit jag ska hade räckt med om legat på eh, någon när, när Jan, Malm, Jan Malmsjö sänkt. och den här allan de kommer dit och det där sällskapet då stänger de fönstren och drar ner gardinerna, såg du det? Där? Ja, det såg jag. De ville sjunga och uppvakta Alice då. Och då sjöng de så trevligt där utanför hela det där glada gänget. Ja, då gick personalen och stängde fönstren och drog ner rullgardinen. Ja, det, det, det var ju förskräckligt att inte de jävlandes med sjukhuset eller hemmet genom att stänga av strömmen eller någonting, ta ut huvudsäkringarna. Ja, det är helt befängt det där alltså. Det var helt tokigt det var inget roligt att få nej just då, och hur behandlade gamla skiter, ja. de jag, har for, ha. jag har föreslagit till Robin Arsberg mm. att de här jävla de där, vad är de heter nu eh, det, det, han har ju sitt i en stiftelse vet du radio tv-kilen Robert Arsberg då. det heter jag uh, äh, kommer inte ihåg i organisationen heter nu de håller på att kolla diskriminering och sånt här i Sverige ja. och jag skulle vilja föreslå till honom att det de ska kolla det är det här med diskriminering mot äldre människor i Sverige ja de... jag det var ju så dessen också för att, och det är ju fortfarande att Lasse dog det det jag har inte fått närmare det, det, det är ju stängt hemligt från det kan det vara orsaken att det där i Sverige, vet, jag hörde också från EU att Sverige är det enda landet i Europa som inte har lagar mot åldersdiskriminering. Ja, det kan jag tro. Ja, för att det är många människor som blir väldigt illa behandlade här. alltså, De blir på ett väldigt otäckt, obehagligt sätt diskriminerade och undanskaffade. Alltså. Det var ett par som hade varit gifta om det var 50 eller 60 år. Då separerar de de två. De fick inte bo tillsammans, alls inom äldreomsorgen. Nej, det är typiskt. Och sen... Jag vet vi att blir behandlad på arbetsförmedlingarna också. De och... eh, skulle tydligen till varje pris också eh, ha... Att alltså, jag måste vara hemma hos min mor sedan de kommer hem här. Och inte på arbete. Oh, ja, det är... Och sen eh, vet jag... Eh, något som var beklagligt, det var ju det... I... För några år sedan äldre, inom äldreomsorg i Småland på stället. Då, då bjöd de pensionärerna på kaffe på eftermiddagen. Och då beslutade de där att politiskt beslut att de skulle dra in kanelbullen de fick till kaffet för det var för dyrt. Ja, då det var snålt. Men då tänkte jag så här, det skapar ju väldigt god, god vill om de äldre kan få en kanelbull eller två. För att då blir de glada och då blir det samarbetet eller stämningen mycket bättre på, inom själva husets väggar. Det är en god vill alltså. Ja just det, det är så mycket konst som ja, konstigt i det, det här typ. landet, Ja, just det. Att man ska bo här, man inte kan komma till USA eller någonting sånt. Det skulle ha varit sådana... Det var tio år och framåt så hade jag fått växa upp i ett land och lära mig engelska ordentligt. Och du kanske och hade jobbat. fått en radiostation. Ja, det hade jag säkert kanske fått en radiostation att ja, leva på det. Och då kanske du hade haft det så bra förspänt idag att du hade kanske suttit i Florida, vet du, som pensionär... För det är ju pensionärernas paradis. Ja, det är ju amatörer som har velat. Att jag skulle flytta till Florida, men det går ju inte att ordna heller. Nej. Annars brukar, vet du att en, Florida, det är ju pensionärsparadiset. Många amerikanska pensionärer från Mellanvästern och så vidare, Östkusten, de flyttar ut till Florida på äldre dagar, vet du. Där finns det en form av äldreboende som, eh, det är klimatet, det är ju varmt och skönt och de kan bada lite och röra sig ut. Ja, du. framförallt skulle jag behöva ha. Att det blir kallt. Ja visst, därför i Florida. Det är ju underbart, vet du, föräldrar, va? Äh, I och med att det är milt... Ja, och... det är så att de får rätt medicin. Så att det blir bättre verkligen istället för att de väger, äh, du vet, att skriva ut äh, ja. ett medel som fungerar i mitt fall. Det beror ju på att det är en elakhet, helt enkelt. Nu kommer jag på vad den där äh, stiftelsen heter. Den heter Expo. ja. Och de kollar högerradikaler och sådär. Jag tycker de borde gå in för att kolla lite hur de diskriminerar äldre människor. Ja, det är ju viktigt. Det är rimligt. Men det det, inte att de det var utan. tråkigt det där med Lasse i alla fall. Hörde. Det gick ju fort. Hörde. Ja, det var ju det. Och jag, har ju inte kunnat, jag kunde inte hitta orsaken eller, för fem dagar innan. Du vet, han var sjuk så var han ju här och då kunde jag inte märka något fel alls. Var det hjärtat av som kromlar? Jag vet inte vad det var, för han hade tystnadsplikt och kunde inte ta upplysa om närmare detaljer och allt att Men vet. du har inte hört någon från Lasses anhöriga då? Nej, det finns inga kvar. Det, det var ju närmaste... Ja, mig alltså, bara han kände nysgör. Hade han inte sin mamma? Äh, sina föräldrar var ju av. Nej, hon var ju nästan 90 år när hon dog. Men hur, har han några kusiner då, eller någon? Nej, jag vet inte. Det var visst en som var bankhälsteman. Men han hade ju aldrig varit intresserad att höra av sig hit. Så att jag kunde inte få några upplysningar den väggen. Ja, tror, okay. och Vi var ju så bra vänner, så mm. det, han hade ju närmast... <skratt> Till, sig, till mig att alltså, du var närmast Ja, det är trist. Sånt i livet det är tråkigt. Det kan komma som en blixt från en klar himmel. Har du något ärligt ödesmättat? jo jag ska väl inte. Du, kanske fler vi ringer in. Har du så bra då? Hej, hej. Ja, då ja, hej. hej. Ja då är upp igen här på ATF 210 och ska radion på. Jag väntar om det är någonstans ringer annars får vi starta någon låt här. Jag är mycket tacksam för att det var en, en lyssnarförening som hade eh, skrivit till mig och tackat för... Mm, musiken har spelat tidigare. Jag om den. Det var ju roligt när, när, när, när någon uppskattar vad man gör. Hallå. Ä hallå. Ja, hallå. Här är Kanta som ringer. Nu kan inte jag lyssna på vad du säger. För jag, jag, är nere, jag är nere på hanen musikanterna. Ja. På Quality Hotel. Och lyssnar nu på... Jag har varit här. Och det är ja. en fantastisk tillställning. Det börjar klockan 12 med spel Och det är ju fullsatt. Jag har julbord där för några... För 375 spänn och stoppa in mig. Så jag valde mig för fyra hörn. Jag skulle bara säga till Lennart. Att pa, ta, pensionärer har aldrig haft det så bra som de har det idag. Här är det, ju, ja, det är ju rätt många äldre människor. Det är väl inte så många som är 85 precis. Men, men ändå, det är... Ja, men, kalas här i alla fall ja, men, inte på men nu ligger vi efter i tiden här men här har det varit en helt eh, makalös, bröt, tryck, till Exempel, han pratar här om eh, Alice Mapps hon spelar ju sån här musik de är jättekula, alltså, det är ganska unga killar och, och en tjej som sjunger de här gamla Alice Buffs. jag har lite liten radiola och liknande Där kan du spela lite mera och det, är, det här omlämmer säkert inte någonstans på alla de här olika medierna för det är bara rappmusik och jävla som ska höras men här nere har det varit en fantastisk tillstängning, jag ska hålla på ja, till långt in på småtimmar i alla fall och folk ska dansa och det är full rulle. Varsågod. så gott! Ja då, hej. Det är en svårighet när man inte kan köra i bägge riktningarna som hör vad jag säger och sånt. 812100, nu är linjen linjeled, Jag ska radion på, jag väntar om så ringer nu. Ja, jag får väl ta en låt till kanske. Jag väntar lite till bara här. Nej, det kommer ingen. En kort paus. I want you back again I want your love again I know you find it hard to reason with me But this time it's different I we're through, before, you, walked out on me, before, I tried to tell you, but you, didn't want to know, this time you're different, and you're coming to go, Tell me, back. Back me, oh yeah. Tell me you're coming back to me. Oh yeah. Tell me you're coming back to me. Oh yeah. Tell, me back. Tell me you're coming back to me. Oh yeah. Tell, me, back to me oh yeah. Tell me you're coming back to me. I <coughs> wait as the days go by. I long for the night to go by. When I knock on my door, that never, never comes. Come. Ja, fortfarande öppet på 81 21 Nu ska radion på. Och jag väntar om det är någon som ringer här. Det är tråkigt att det är så mörkt. Det är hemska vintrar i Sverige egentligen. Det att man ska vara tvungen att bo i det här landet. Det, det, det är inte roligt, det tycker jag inte verkligen. Utan jag skulle flytta någonstans där det är bättre klimat och framförallt. Eh, det här kylan är fruktansvärt tycker jag. Och, och, och så finns det inte det finns, eh, bra läkare och gå till heller. Utan det verkar problem. Eh, alltid. Men var försiktiga nu eh, när... Men när helger och så vidare, det gick inte för mycket alkohol och rök, inte för mycket cigaretter och allting. och var rädd om hälsan för att blir det något fel kan man inte räkna med säkert att få hjälp av läkare eller någonting. Så det är bara att man får lida och problem jämt. Och särskilt om man är lite gammal, då blir de sen inte om det ordentligt tycker jag. har ger far själv också det hemsaste alltså det här. Nu vet jag inte om det kopplas ur halv eller om jag hade en timme idag också. Du vet, jag ska väl sätta på en låt till så får vi se. Men nu kan ju passa på att ringa så länge det är inkopplat här i alla fall. Ja, jag spelar en låt till kort paus. Ja det går tydligen fortfarande att ringa, det verkar vara uppkopplat till Men klockan sex så att det ska gå att ringa en halvtimme till i så fall, tiden går alltid väldigt fort och nu är det lite mer tid än när jag bara hade en halvtimme som passar på nu och, och ringa på 81 och, och så. Hoppas att vi får lite bättre glödlampor och för de här låga energilamporna är inte kul att hålla på att använda. Det är ljuset tycker man ser sämre med också. När de har varit använda ett tag så... Går de ner i ljusstycke och blir svagare och svagare undan för undan. Och så att man sådär där ytterbelysningen då har det svårt att tända när det är kallt ute och, och så är så väldigt svagt i början och så, så först och småningom eh, tar det sig. Och det, det beror ju på att krigshjul blir, blir inte så mycket i lampaner. När det, det, det är så kallt ut som krigslurångtrycket blir för lågt i lampan. Det är den förklaring som finns. Ja, det är ingen som ringer tydligen. Men eh, passa på att lyssna på utländska stationer. Jag hör ju mycket sån här gammal musik också. Eh, från både tyska och holländska. Och engelska radiostationer på mellanvåg och sånt. Den ligger spridda över mellanvågsbandet så är det allra längst upp så ligger en massa stationer från eh, Holland och Nederländerna och olika det där. Eh, privata små sändare som har kommit till igång hörs väldigt bra här beroende på att det är känslig mottagare och långa antenn. Jag får spela en låt till, kort paus. Ester Ester Ester Ester e Ester e Är du hemma? Ja, hej du det, det är Malte Nej, Malte Hej Hejsan e Sover vi det? Ja, ja, men vad har du Karl, då? Sover han också? Ja, men du äter! Fick du inte brevet som jag skickade från sjätte? Ja, det var märkvärdigt. Ja, för... Jag glömde att lägga på brevet. Ester! Jag glömde att lägga på brevet! Titt, va? Men, du kan få det nu istället! Ja, det, det var inget viktigt. Vi bara undrade om vi kunde få komma och vara hos er på våran semester. Tre veckor. Och du äter! Vi är här nu! Allihopa, jag har vivan och ungarna i bilen och de är ganska trötta För vi har kört ganska länge, förstår du? Och det är Esther! Vi tog med familjen Fredrikssons också De skulle samma väg och de tyckte jag att det passade så bra Och jag sa, Ester, tar säkert din kille så jag Hon kan konsten och vända saker och till det bästa, brukar jag alltid säga, det, Ester. Ester. Vad du ser konstigt ut hör du är väl inte sjuk Ester I så fall ska du inte stå sådär i fönstret i draget Va, Vad säger du T Talar jag för högt Ja men vad är klockan då Ester 20 över 2 Ja men då körde jag inte så dåligt i alla fall Vet, Det är dåliga vägar Vi skulle ha kommit tidigare förstår du Men vi hälsade på Karin och Göran igår kväll vi överraskade om du tro. Och de blev så glada att se oss. För det kan du inte ana. De, de kände inte igen oss först. Men egentligen passade det ganska bra att vi kom. För de hade en massa främmande förhus. Det var nämligen Karins 50-årsdag kan du tänka. Fast det visste inte vi. Så det kom som en riktig överraskning. Både för Karin och och det var väldigt trevligt och jag tror de hade väldigt god mat. Fast det var lite snål tilltagen. Vi blev inte mästa. Hur har du det själv då Ester? Vi tycker det är skojigt att se, men vi tycker alla att det ska bli så trevligt att få stanna hos dig en tid och riktigt rå om dig Ester. Våra, våra lilla Fritte alla frågar om dig varenda dag nu. Han, han har ju aldrig sett dig. Han fyller åtta år på torsdag Fritte du. Vet du om Esther Att det där är på dagen 15 år sedan vi såg sist Vem trodde väl att vi skulle träffa så här 15 år efter oss Du Ester, Vi har tagit med oss lite smör åt dig Ifrån gården, du tycker väl om smör Ester? Nu, nu vaknar lilla Fritte Det är bäst att knalla in där innan det börjar regna vill du väcka Karlsson så han kan ge oss ett handtag med växterna. De är inte så tunga men de är ganska många förstår du? Ja, ja, jag kommer tyst. Vad säger du efter? Grannarna Såg ja, vi dem också? De har ju lite hänsyn på dem visan visa sån här kväll. Hörde, vivan, du kan börja kasta ut kofferterna. Det räcker med den stora gröna kofferten För min del Unders på taket, under barnvagnen. Nappsakerna har jag här. Efter, du kan kasta ner nyckeln så klarar vår sin själva. Så kan du och Carl börja duka under tiden. Men det är inga stora apparater för vår skull. Ta vad du har. Har du koldarmar. Eller vad som helst, kyckling eller någonting? Det behöver bara duka för sju personer. Lilla Fritte kan äta på min tallrik så blir det inte så mycket besvär för dig Vad säger du? Eh, olämpligt Sen Ja men herregud det blir bara senare hur länge vi står här och språkar du vivan Då behöver vi inte ta fram stora fort och skänköket. Tyst Vad säger du Esther? Vad? Är Karl sjuk? Ja men då ska vi inte störa honom hörru. Då får jag försöka tvinga i med hans person också Någonting får man väl offra också Vi kan göra så här Ester Att vi byter om här ute så stör vi ännu mindre Ester Vad säger du? Jag förstår Vad är det som inte lämpar sig? Nej, nej Ester Släng inte en fönstret Ester Vad är det med dig hördö? Ester Nej, tänd lyset Ester Hör på mig Ester Vi har ingenstans att ligga i natt, Ester Ester Visa lite hälsyn du Ester eh, Smöret, smöretister Ester Snälla rara Snälla söta Snälla äh. Banna de fia Och det var länge sedan, men man hörde den där på radion. Det brukade gå i eh, vissa program på rördagarna. Eh, Sveriges Bilradio, Karl Gunnar Hammarlund det också. Och det var såna här saker bland annat då, och åtskilligt och annan musik. Och det går bra att ringa eh, nu i 20 minuter innan det är slut och så och det är 82100 och jag gärna om hur ni eh, har haft eh, med radioapparater och, och ni har haft någon utlandsmottagning på sista åren och så vidare. Det, man hör ofta mycket fina låtar eh, på utländska radiostationer, tyska, engelska och allt möjligt. Man lyssnar på mellanvåg där. Eh, och sådant så det lönar sig om man har... Uh, hyggliga mottalförhållanden och lyssnar ur bandets regelbundet, särskilt nu när det är mörkt så blir så pass kraftiga att det går ofta att höra utan problem. Det är väldigt konstigt att uh, uh, har alla bara såna här mobiltelefoner som inte går bra uh, eller vad är det för någonting, uh, jag skulle vilja veta det. Uh, har ni en vanlig sån här väggtelefon som ringer upp där, sån här telefon som ansluts min en jack i väggen. <laughs> du vet, trådbunden telefon och ingen mobiltelefon. Ja, det är så, det så mycket folk på telefonvägterierna bara för några år sedan. Jag förstår inte vad det är som har hänt nu alltså. Om det inte sammanfaller igen med någonting på tv som folk sitter på. Det finns ju så många tv-kanaler. och huserna nu och så. Ja, vi får spela en, en mer låt. Det tyst här. Det var faktiskt en lyssnare som ringde och, och ville ha en beskrivning på Kristallmottagare. Men det är ju vissa problem att använda sådana nu när mellanmåls har upphört. Men det är klart får vi igång det så småningom. Då kommer det kommer ju gå igen. Det användes 40- och 50-talet fortfarande och sånt. Det hade jag ju när jag var riktigt liten på 40-talet och sånt sen. En där och Det gick mycket bra faktiskt, att kunna lyssna på radioteater och barnens brevlåda, hör telefoner och, och andra barnprogram och annat. <laughs> och just där sån och Svenslös och allt möjligt, sådana här saker som är roligt för barn att lyssna på. Ja, jag sätter på en låt till, kortpass. ping ching ching, go bam balu ping Ching ping go bam balu balu ping ping ping ping ching ping ping go bam balu balu ping ping ping ping ping ping ping go bam balu balu Ja, den där låten hörde jag många gånger på Radio Nord. Den var tydligen populär under en tid också. Så att Det påminner om det och så vidare. Det är bara synd att det var så många år sedan Radio Nord. Vi skulle behöva ha igång en, en ny sådan. Och så. Och med nya inspelningar, låtarna och sånt. så Kvaliteten blev bättre än vad det är på en del här som finns. Det skulle vara faktiskt så att eh, har en patient avlidit på ett sjukhus så skulle det göras en rättsmedicinsk utredning utav, oberoende av eh, det, det inti, eh, dödsintyget som eh, läkaren på sjukhus har gjort utan eh, rättsmedicinska tycker jag. För det kan, kan jag ha gjort något fel eller någonting som inte upptäcks. Om läkare utfärdade dessa tester och sånt. Det börjar göras en utredning av orsaken. Det tycker jag även om man död på sjukhus och, och så. Innan de begravs. En kort pausen tog jag referens på anslutning. Ja, så där när vi vänt på den kassetten. Nu går det väl att säga, ifall det är den här allsista. Det gick varten ungefär till tid, är slut. Det är så pass viktigt tycker jag att det kontrolleras uppe när patienter ligger och dör på sjukhusen, vad orsaken kan bero på. Läkare inga gudar utan kan göra något fel alltså. Och det börjar ju upptäckas, tycker jag, så att de är mer noggranna. Jag tror det kan förekomma slarv och så vidare. Tyvärr alltså. 81-300, <skratt> <skratt> ni ska radion på om ni ringer. Ni har en, en 10-12 minuter på er till det det slut ungefär. Då passa på att ringa och sen efter sändningen kan man ringa på 81 00 och prata med mig privat men då kommer det ut i radio. Ja, jag får fortsätta med en låt till. Det är så tyst, jag skulle vilja veta mer om det beror på det här med mobiltelefoner, att det är så folk som lite som ringer och så vidare eller vad det här beror på. Ja, jag spelar en låt strax. lyssnare som har inte inne. Jag hoppas att den kan ordna så att han Jag är med ute med. nu, jag vet inte. Ja, du ligger ute nu. Ja, nu ska jag prata. Jag vet inte mycket, för USA sa ju inte om jag var ute. Jo, då jag vill bara gratulera du. Martin på födelsedagen. Och Annars eh, så är Ja, nu pratar jag i alla fall. Nu jag ja, jag lyssnade till mig själv i en Iphone, va? Och den ligger ju efter. Ja, just det. Och nu spelar vi de i viggen här till höger om mig så de bara brakar om det. Ja, det går inte Och ja. telefoner. Måste jag ge... sa det om eh, Martin. Jag ska bara gratulera Lennart, han var med sist hos Asperger. Så, så pratade riktigt bra. Då tyckte jag faktiskt att eh, han var väldigt eh, dum mot Lennart där. Som bröt av honom, man hade aldrig någonting att säga den här gången. Det var ju faktiskt riktigt bra när man tog upp det här med att eh, MTG tjänar så mycket pengar men de har inte råd med det hela året. Det är fullständigt vantidiga saker om man, man ska inbara DAB-radio. Det vet vi även. Eh, G, det verkar få se idiotiskt idag när alla använder. Jag lyssnar själv på appen nu. Varför ska man ha DAB-radio där alla måste köpa nya radioapparater? Det verkar fullständigt rena av snurren. Så det tror jag inte att du på. Det är någonting annat som ligger bakom det här Annars är det roligt att. Men jag tycker det är dåligt av Österrike att inte ger ge lite pengar. Det var i stort sett vad jag ville säga. Jag hoppas att äh, ni som kan gå till äh, Höga Lids kyrka nu på söndag, för det är jättefint. Jo, jag ska bara säga det. Jag var i Nacka kyrka äh, nu på första alliansen. Vad spelar de jättefint? Det var en, en 70-personers kör. Och kan man tro det inte, men bakom mig så jag någon konstig ljud. Då sitter en 12-13-årig kille, kanske lite äldre, och spelar kricksel på sin iPhone. För granaterna exploderade med en som sjöng Halleluja och och dotter. Och jag sa till liksom, men föräldrarna brydde sig. Vilken skandal. Ja, ni säger så. Varsågod, gott. Hej då. Jag får ta bort den. Det går inte när det är Iphone och varför kan de inte lyssna över FN-bandet? Har de hört mig och så? Det är märkligt det här att det är, man kan använda vanliga radioapparater längre. Och kunde man sända på mellanmåg och vore i jäkla så är det mycket lättare. Och då, då kan man ju nästan lyssna på gestalmottagare om man vill i ena Så att då hade de hört mig i varje fall. Eh, och, och jag förstår att de vill experimentera med digital radio och så vidare. Men eh, det, det, det ena utesluter just det, just det andra tycker jag. Att man ska kunna ha några alternativ att välja på. Det var alltså kulturföreningen gäller hon som har ansvar ansvarig utgivare. Gunnar Andersson, jag vet inte om han kommer klockan sex, kanske nu när jag har slutat här. Jag hoppas att det har varit lite grann. Det är roligt när man spelar musik som påminner om gamla topplistor och sånt som förekom förr i tiden och sånt. Och det är ju roligt att spela det lite igen och jag har ju fått eh, eh, också eh, att de var glada för att eh, den musik jag spelade. Och då kan jag förstå att eh, människor som. Det sänder minnen från den tiden hos vissa människor, det kan man ju förstå och så. Och Radio Luxemburg och Radion och alla andra stationer som lyssnades på. Puntet inte tala om allt som fanns på Sveriges Radio och de sista tiden efter Radio Nord har och allting. Jag ska spela lite mer musik nu till avslutningen och så. Det är alltså jag, Georg Lindberg, och man sitter vid mikrofonen och återkommer <går> kanske nästa vecka troligtvis då. Hur det blir det börjar bli lite svårt att hålla reda på det här. Det var varit lättare om man kunde lägga sig ut sig eh, ibland och köra en annan natt och sånt. Ja, vi, vi, vi börjar spela någonting, så säger vi i avslutning hejdå så länge. Och Skötta om varandra väl, var sällan mot varandra. Hej, hej. Kulturföreningen Jallarhornet Sverige vaknar som sänder nu och ansvarig utgivare Gunnar Andersson. Det är viktigt, det är viktigt, det är viktigt, viktigt, viktigt Nu kommer ett program från Kulturföreningen Jallarhornet. Ja. Det är viktigt, viktigt meddelande. Ja, ni lite till Gyllarhornets närradio och ansvarig utgivare är Gunnar Andersson. Ja, ni kan ju ta och skriva till oss då på adressen Gyllarhornet box 42 021 postnummer 126 12 i Stockholm. Gyllarhornet box 42 021 postnummer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 02 60, 143 02 60, 143 Vi har alltså Gunnar 1.tk Sen har vi Nadsol.tk En spegel med massa länkar Adressen vad gäller honet box 42 021, 126 12 I Stockholm Och vi sänder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 Udahl Räcklas. Stationen med Stationen som är värd att imiteras. Stationen Varje månad kommer Nyhetssvepet som i fortsättningen kommer att vara 45 minuter långa program som även kommer att sändas ut på Stockholms Närradio och givetvis på vår internetkanal också med Gunnar Andersson ett program varje månad Nyhetssvepet sänds varje månad Får det ska i tro, en enda stund rona han får bara gno för folk Att Alltid byta bo då ska mamma med och bära Och flåsande, upp och ner magnoga med besked Och halvt och bära. Så för folk ska ju Alltid skrepa med och gamla saker är så kära det är chatull och spinetter och gamla blekta av av vintermöster och hetter på vilket jag i värde sätter och det är lump och klenoder som är tappen och hans broder, i form av gamla kommoder och illa gjorda marmorsoder och Det är gattar och porslinen, brommor, rullgadin och singe, symaskin och filtar som en lukta natta lin och höga ruta Låder Lådor och blommor utan talan pett och på porträtt av prins Karl plackor. Medaljer och pokal, pianon, bas, viol och trömmor. Magnus och skåkarna sväller från morgon tills det blir kvällor. Och noga på akvareller som inte något föreställer. Man bär på duschateller av alla sorters modeller och gamla literbuteller Det. Sista droppen är nu dräller. Och det är bord som jag kan stå. Klockor som jag går. Men det ska med ändå stolar. Och rock och kogurå. Sofferi från Vasatiden. Tavlor med ramen utan glas. Och glatt det finns kan Och blommor i en vas. Fotografier i en Och drafferier utan siden. Magnus och vet och ber på döner och sjalar från både kamrar och salar som riktigt vimmar utan malar. Man lastar tunna och bytta och pallar som blir vilutta och inte ett enda nytta. Men man får göra mer än flytta. Man kan få nåna destinationer stora som ett jon och blom som en spion förde kan komma en person som vill att man ska väskan köra och man får det hämta ut transonation, jag kvinn åt kronot, grev och baron och man får det vara postiljon jag alltid får det stadsfördjöra man går till farbror på stampen med klockan och småstadstampen När som det lider mot tampen och han har sänkt att uppge kampen man piskar kuddar och matter, betalar myror och skatter och dränker hundar och katter som hamnar både trött och matter. man går med brev och cirkulär och blir populär i bostad och affär för att de hotas här och där. Och bräckat om de mig betala och man blir av springer mycket trötter verkar i en kött och ögat blinka slött men man borde nogdes man rött om vila ska man inte tala för folk ska ha hem paketer med ett till och tapeter till och tapeter och rätter och raketer för alla eventualiteter nu får jag sluta strodera ja då ska vi testa mikrofonen här och 1098765432 1 0 nolla, 1 nolla, Kommer strax tillbaka. I nummer 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 och 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ja, då ska vi testa mikrofonen här. Då. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 0, 1, 2. Kommer strax tillbaka. för folk ska ha paketer med ett tillåt Tio, Testa mikrofon nummer ett. Mikrofon nummer ett. testa mikrofonen här 109876543210012 8, 7, 6, 5, 1 Testa mikrofon nummer ett. Mikrofon nummer ett. testa mikrofonen här. om 9, 8, 1, om du inte har barn så ska du ta en tablett. Det är en tablett. Ta en tablett. Tänk att kunna ja, lösa så lätt Nu är vi ute i livesändning här från Dalarna Och det är Gärddehornet Sverige vaknar här Och vi har snö här uppe i Dalarna, Hedemora kommun Vi har den 7 december 2013 och den första lördagen varje månad sen det är Geo Lindberg då, 17-18. Och jag har en liten halvtimme här bara, 18-18.30. Och som idag är live här för att jag måste nämligen testa mikrofon nummer ett här. Som hade ett berömmande ljud förut men som nu är faktiskt borta helt och hållet. Nästa lördag har vi ett helt program, Gunnar på 90 minuter, 17-18.30. Och varje månad så har vi en lördagsgäst också. Och det är bloggaren Karpstryparen som medverkar via Skype från 17.15 nästa lördag. Så han kommer tillbaka den andra lördagen varje månad. Och ja det händer ju saker här uppe. De har ju bråkat och mördat en gubbe här i Vikmanshötan tyvärr. Och i Falun så var det någon psyksjuk typ som hade gått omkring naken. Han ville tillbaka till psyket till säter. E jag ska lyssna lite grann på hur den här mikrofonen låter här nu. Det får jag göra sen förresten. Jag har fått bort brumljud i alla fall från ettans mikrofon här. Och ja, det är ständiga tekniska tester här. Jag kan faktiskt köra kassettband från tre stycken kassettspelare här. Som jag når från stolen här. Men så var det också en liten minikassetspelare som gick sönder faktiskt. Och eh, det är en mängd med apparater här och kablar och sladdar och kontakter. Och ja, det är, det är ganska krångligt och komplicerat att beskriva så att säga det hela här. Är det. Uh, vi ska ta och köra lite grann här från en spellista också då. I uh, läget Soundcard. Och uh, det här är mikrofon nummer ett som hade ett brummande ljud förut. Vi har också mikrofon nummer två som kommer från kassettdäcket och en uh, bordsmikrofon här. Vi kör med externa hårddiskar och liknande. Och vi, har, vi har kanske 700 000. Vi har alltså fyra datorer med cirka 750 000 digitala ljudfiler. Och sen lagras det också på internet. Uh, Sigge först med stadsbusvisan. Jag vet att Lennart till Stockholm... Ni kan ju också ringa in här faktiskt. Vi kan ju hinna med något samtal. Och det vore kul om Kent i Stockholm och Lennart också kunde ringa in på 0225 60 143 vi ska höra här. Det är väldigt fin telefonadapter som har haft glappkontakt och sånt. Men jag har gått igenom de här trådarna här. Och fått bort en massa skrammel och skrapjud och grejer som har varit från de här. Så att något samtal kan vi faktiskt hinna med här på 0225. 60-143 Det vore kul om Lennart kunde ringa in faktiskt också Det är många år sedan som jag satt i studion Och hade samtal med Lennart till exempel Och ja, Thomas Johansson Och Anders Sten ringde in och så vidare där Det är några år sedan Jag flyttade ju från Stockholm då 2011 i oktober Så att snart är det 2014 faktiskt Det är inte så mycket kvar Jag ska ner till Hedemora två gånger i alla fall 2014 Och laga de två sista tänderna min fina kvinnliga tandläkare har slutat men jag fick faktiskt en ny tandläkare, en, man en manlig tandläkare faktiskt, jag har haft tjejer nu många år och sen ska man också till en tandhygist också, och eh, ni som dricker en massa läsk och sånt kan ju lägga ner det för att det fleter nämligen sö sönder era tänder så det är absolut inte bra faktiskt vi ska köra lite grann från en spellista här och eh, vi har ju kört den här aktionsvisan är ganska kul faktiskt och eh, ja, vi kan ta den den kommer här. En dag ställde till med och och, och en massa och sånt kan vi lägga ner det för att det är sö vi och och Så det är absolut freden. inte bra. För att vi, ska, vi ska köra lite grann ja, det en Ja, ute sändning. Yeah. Ja, hallå. Ja, du är välkommen ute till Sänning här, Direktsänning. Ja, nu sitter jag, vet du, jag ringde till er förut. Jag sitter nere på Quality Hotel i Haninge och lyssnar på en stor dragspelstämma. I Hanav? Andan... Ja. Ut i Haninge? Ja. Här är det ju att Jag äter där nere och drucker alla och stoppar in mig så magen står i fyra år. Var någonstans i Haninge är det där? Det heter Quality Hotel. Men liksom var någonstans i Haninge? Ja, var det? Alltså i Haninge, det är ju en förortsområde alltså, det är, det är inte så långt, det är, ett hotell, det är ett jättestort hotell. Det är uppe i handen då eller? Ja, någonstans åt det hållet alltså. Ja, ja, jo. jag var ju 30 år där ute, vi hade ett fritidshus som hette, i Vega hette det. Ja. De bygger en, hel, en helt ny stad alltså, det är 3000 invånare, de, det blir höghus och allting och pennertågstationer, det är ju inte de har man precis börjat att bygga. Ja. men här, i alla fall, här har du en riktig svensk kultur. Ja. Här är det bara svenska i stort är etiska svenskar. Det finns ju naturligtvis några andra också, men här är väl också 97-98% procent etiska svenskar. Det spelar dragspel, det folk från hela Sverige. Så här, här dansar man nu som bara den. Va? Ja. Men hur, hur, varför spelar aldrig du sån här musik på? Eller uppmärksammar den svenska folkmusiken. Vet du vad, jag, jag gjorde en kul grej här med Spotify. Vet, Spotify har man ju gratis, då får man massa reklam tyvärr där. Ja. Men jag lyckades lura den här re reklamen, så att jag har faktiskt ja. en, en timme har jag spelat in med massa fin folkmusik som jag kommer att spela i radion sen. Ja. Nej, det finns ju, här nere vi har ju flera stycken roliga Till exempel har ju Blåsvindalen spelar man eller att Östling som var varit konferens här. Och det berättas mycket roliga historier och sånt där. Man tycker det är konstigt, man har aldrig eller så här tog upp den här delen av svensk kultur. Ja, ah, Jag har en kassett också med jämtländsk folkmusik. Nu sjunger de på, på dialekt, alltså på jämtländska. Du kan inte spela in det där, du, du kan inte banda in det där på när vi Spela in. Ja, oh, jag spelar in allting på mitt fickminne. Men uh, hur blir ljudkvaliteten då? då? Ah, det blir alltså lite sån här mp3 då. Det blir, alltså, det blir ju inte lika bra naturligt. Jag har ju inte någon fin utrustning. Jag har ju bara lite enkelt fickminne. Men, det kan, vis, vis kan jag, men problemet är att min, min jävla data jag alltså, har blivit något fel på den va? Så att det går inte att uh, det, det, om, jag, om jag kör ut det på, in, över internet va? Uh -huh. då, kan man få, då kan man få iväg det men om man ska köra på det vanliga då, då skickar den här datorn iväg tusen, tusen mejl alltså, det har blivit något fel på den va? Så jag vågar inte skicka iväg för då kan jag dränka folks mejlkorgar då. Ja, det blir något fel. Jag får, köpa, ja. jag får köpa en ny dator helt enkelt. Men det är speciell. Jag måste ju göra en, en kopia på hårdisken. Jag har ju massor av grejer inspelat där. Man behöver inte köpa, man kan, hy man kan hyra på torn till exempel. Kan man hyrköpa. Man betalar varje månad en liten avgift bara? Ja, men jag vill ju ha en själv, alltså inte någon Eller kommer du åt det. Ja. ja, men han har, sen är den betalt så småningom mm. så sen äger egen ju den. Ja, ja, ja men det är ju det så. Är... Det är inte så tydligt, men man kan i och för sig lägga överallt på ett SP-kort eller ett usb -minne. det går vi bra det är med. Uh, uh, uh, uh. Ja, hur som helst i alla fall. Ja, det är, jag har varit jättetredigt där nere. Det är synd att det är inte är fler svenskar som, åtminstone kallade nationalister, som uppmärksammar att det spel man stämmer och spelmanstämmer. Det anhållas ju massor av sådana här saker runt om i Sverige, men det är, det kommer ju aldrig fram i vanliga medier va? På Youtube kan man ju se till exempel från Dalarna här så har de ju spelmanstämmer. alltså Det är mycket på sommaren här i Dalarna Jo visst, Jag har ju varit mycket i Helsingland Man går på ett och åker dels på Norrborg ja. Det finns ju massor av såna här saker Men i vanliga riksmedier, hur ofta hör du som såna här saker? Vi har också en egen tv-kanal som heter Dalavision faktiskt Som sänder mellan Hedemora och Malung Och där kan man se mycket såna här gamla gubbar som kör uh, nyckelharpa och grejer, det är kul Mm. Ja jag var ju faktiskt Men det är inte våra gamla gubbar som spelar Men det, vi hade här nu till exempel Jag har ju faktiskt gått på en dragspelskurs Med hans syster Erik Imonen Och han som är liksom typ 15-åringar som spelar De spelar som gudar här nere va? Har, du hört här ja, har du hört de här gubbarna som heter Iggesunds gänget? Ja herregud det, Nu heter de ju öster med resten Men nu har de ju uppfört jag, jag, jag har ju sett dem en gång i Högdalen Aha. Alltså hela Högdalen Alltså hela högdagen var att lyssna på dem va Så, De har ju varit jättepopulära. Ja, jag har, Så, ja. Jag har, jag har alla låtarna med Igis inget men Östers med resten, har de lagt ner då. Ja, de håller ju inte heller längre på. Är, de upptäckte ju mina att vara för sig på, eh, på ålansbåt och såna här saker. De är jätte, jätteroliga låtar med <laughs> såna här, konst, knepiga texter, va? Ja, men de är jättebra. De är ju liksom. De är ju. De är fantastiska, de är ju legender ja. i De har på i 30 år, va? Ja, alla gånger. Britt-Marie Swing, var väl han, var med där och så var ju han... Jag var nu förra året på <skratt> upp och lyssnade på honom. Han drar sig en massa roliga vitsar och sånt, va? Ja... ja alltså, det finns massor och sånt, men, och sånt där. Men du, jag har ju MP3-spelare, vet du, med skärm va? Den har inbyggd mikrofon och den spelar in då i WAV-formatet. Men det blir ganska bra ljudkvalitet när man är ut och... ...utomhus och pratar i den. Men det går att spela in musik på den också, vet du, Så här... Från, ...som du är där. Ja... Det sitter det sitter en mikrofon i den? Ja ja, ja, ja. det finns så mycket fantastisk teknik idag som jag är ju inte direkt någon tekniker, men man får ju försöka lilla vad man kan i alla fall. Säljer sälj, ja. sälj de plattor också där, CD-skivor? Ja, vi har ju en i där nere som är Kärnbyrberg, i och så har jag haft mycket tjejer som spelar här nere nu också, det är ju mycket. Särskilt när det gäller fjolmusik är det ju övervägande delen i tjejer som spelar fjol. Jättedockiga tjejer va? Ja. Fast här nere, här nere är det ju dragspelstämma så här är det nästan bara dragspel va? Åsa Ginder heter ju en tjej va? Ja, hon spelar ju där på eh, ja. mer ett Hemmingsson har vi också. Hon är ju ganska, ganska välkänd. Ja, jag vet att och eh, Sverigedemokraterna är faktiskt utspelad, Hon Jag kommer inte ihåg namnet på henne här nu. Men de har ju faktiskt en egen eh, rikspelman, En riksspelmanskvinna. Ja, men, som de har utsett Men de har ju aldrig Den här hela infantila Arnold Boström Och David Long, de spelar ju aldrig Den här musiken, de spelar ju bara konstiga låtar oh, Men klockan har gått så mycket nu Så att, uh, tyvärr ja. men, men, uh, men du får ha det så bra i alla fall då. Ska jag, jag, kommer ja. spela, jag kommer spela folkmusik Till dig, till dig sen Ja, du kan ju spela någon, någon, någon gång i alla fall Lite grann i alla fall, uppmärksamma svenska Vi ska tack, he hej då Ja det var kul att vi fick ett äh, telefonsamtal där och ni hörde min röst genom en telefonlur faktiskt för att mikrofonen var inte inkopplad här. Det var Kent från Stockholms som och programtiden är ju nu slut här. Så att vi avslutar med äh, en fin sång som ni säkert känner igen och ni kan stå upp. Tack för sändningen.